Du är här i Skolsverige, båten som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam. Mm. Oh. Yeah. Uh, Ska Japp, vi köra det. lite energi Älå. då Jakob, vad tror du om det? Ja, det är det som behövs, <laughs> gud vänta energi kvar. Men ja, vi får ta fram det sista som finns och göra en podcast av det här innan vi går på sommarlov. Det är den 20 El juni söndag, eh, söndag eftermiddag, söndag kväll. Det är avsnitt 260 och det är någon sorts säsongsavslutning. Bara tanken El på att det här kanske är det sista avsnittet vi spelar in på distans är ändå lite lockande om man El tänker eh, på det. Eller hur? Om allt vill sig väl, Jacob, så kommer jag ha fått båda mina vaccinsprutor innan vi drar igång till hösten. Grattis, hörru du. Eh, om allting vill se väl så kommer jag att få min första spruta innan vi drar igen i höst. <laughs> så att det är så det funkar att bo i den här regionen och vara i den åldern jag är i. Problemet här hur? ser man att eh, folk under 35 kommer att få ta sin första dos i slutet på juli eller efter det. Hade jag bott i Uppsala så hade jag redan varit i den kategorin <laughs> Ja, men det tycker, jag är, det tycker jag är väldigt väldigt skumt att det är så stora skillnader faktiskt. Och att Göteborg är så jävla sega. Men det känns ändå ganska göteborskt att de är så sega också. Alltså det är ju regionen och de påstår att det har att göra med att det är extremt många människor som är äldre som är benägna att ta sina sprutor här. Jag tänker mm -hmm. att det är önsketänkande. Ja. <laughs> det känns som att men det ändå, är... Jag är lite... gläds åt folk som tar, får sina sprutor. Det är fan... Varje person som får det är ju lite, lite bättre och det går ingen när mig, jag kommer att klara mig i sommar men det hade ju varit gött att vara fullvaccinerad innan terminstarten för jag hade egentligen inget hålamod att liksom ta ledigt från jobbet för att gå och vaccinera mig men det får man väl göra då. Ja men framförallt så hade det väl känts liksom schyst när skolorna öppnar att jag, jag, jag hängde faktiskt på låset trots att jag haft det just för att jag ville ha mina sprutor innan skolorna börjar för att det kändes angeläget. Det känns som ett steg i alla fall till att få ha öppna skolor i höst. Jag förstår Perfekt. inte varför inte lärare är prioriterade i just eh, den här liksom fas 4-delen när det kommer till att de största liksom, klusterna av människor som inte kommer att vara vaccinerade kommer mm. att vara liksom, högstadieskolor och gymnasieskolor eh, mm. även yngre naturligtvis också Men liksom, eh, om vi nu utgår från att vi fortsätter ha varianter som inte drabbar yngre lika mycket Mm. Så är det ju liksom gymnasieskolor och högstadieskolor som är de farligaste platserna i samhället i augusti-september. Mm. Och om vi nu inte kan komma överens om att vi ska vaccinera folk som är under 18. För det har man fortfarande inte bestämt i, i det här landet. Fast att alla andra länder är helt okej med det. Så har man inte fattat några sådana beslut i Sverige. Och då kan man väl åtminstone göra vad man kan för att ta hand om de som är 18 plus och som arbetar i närheten av av de här liksom klusterna av ovaccinerade så gott man kan. Men det, det har tydligen inte varit så himla viktigt. Eh, så. Jag fattar, men det kommer man ska gå före folk som är i riskgrupper. Eller liksom folk som är äldre om det nu är liksom, eh, två viktiga faktorer. Men hela det här liksom berget som är fas 4 går ju ändå att organisera. Lite annorlunda än att bara ta ett decennium i taget. Och det ja, hade jag... varit klädsamt om man hade erkänt liksom att eh, här finns det några människor som kommer att ta risker även i höst. Så. Jo, och Men så framförallt... fungerar det i Sverige. Nej och det är framförallt tänker jag att det, det, det är inte bara det att, att man tar risker utan också att det innebär ju i, i förlängningen stängda skolor som innebär i förlängningen att elever mår dåligt och så vidare. Så det är en sån stor grej som gör att man ju längre den här pandemin har pågått desto konstigare blir det beslutet faktiskt men jag tror inte man kommer att stänga skolor. Jag tror man kommer att låta dem öppna och så bara accepterar man att folk blir sjuka. Man accepterar att det till och med kanske med en del liksom mutationer och så, är folk som liksom stryker med. För att de nationella siffrorna blir blivit så immuna. Om du fortsätter mm. med att det är liksom tio personer i veckan även i höst som stryker med. Och en handfull av dem varje vecka är lärare. Om vi bara liksom tänker siffror så. Så mm. kommer det vara så här, det är bättre när det var som värst. Det är liksom den nivån av faktiskt lärarfrakt som, som, som präglar sådana beslut. Eh, ja. Det skulle man kunna vara mer irriterad över om man hade mer energi. Men nu är det som det som hägrar och så får det här bara ett problem längre fram. Får jag ta en annan grej apropå eh, så här, eh, frakt mot skola och utbildning? Eh, det här förbannade januariöverenskommelsen och alla de punkterna de har om idiotikgrejer de vill genomföra. Tydligen var det som liksom knäckte hela den grejen. Det här med liksom hyren, hyra för nya lägenheter och så. Ja, just nya det, hyresrätter. Just det. det är tydligen det stora problemet. Inte att man ska införa betyg från årskurs 4. Utan att det finns något som helst stöd för det. Det är alla helt okej okay med. Mm, inga problem, inga problem. Men de här nya svindyra lyxhyresrätterna. Nej, de får ni inte ha fått betalt för. Åh oh, fy fan vad dåligt. Jag säger det som en person som bor i en hyresrätt och som... Tycker att de är orimligt dyra. Men det är liksom om jag skulle ranka problem som jag ser runt mig i världen ungefär tio gånger värre att vilja på Sabbara, den svenska skolan. Ja, bara för att centerpartiet känner för det. Bara för att liberalerna känner för det. Bär på Inte kan vara liksom ett parti ens med lite, lite ryggrad. Men det är det för ingen som ska fälla någon för. Det. Nej, nej. det ska fälla folk för att liksom eh, de tycker att det är. Rätt att ta dyra hyror i stället. Ja, nej men jag kan jag är tycka... Vi har gått lite hela veckan. Ja, nej, men jag kan tycka att det är lite konstigt att det är det som... Alltså jag, jag tycker många saker med det är konstigt. Jag kan tycka att det är konstigt att om nu Vänsterpartiet har problem med två punkter... Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken den andra punkten är. Men om, om nu Vänsterpartiet har... Försämre det har pro... arbetet. Ja, Ja, det är väl den va? Två punkter i januariavtalets 75 punkter, eller om det är 74 punkter. Eh. Då kan man ju någonstans eftersom de ändå vill att Vänsterpartiet ska rösta på dem. Så kan man väl ta bort de två punkterna då. Någonstans kan jag ju tycka det. Men samtidigt så är det väldigt komiskt att inte alla de här ingreppen på skolan. Och att de inte får röra vinstuttagen i skolan. Och att de inte får röra. Alltså det är så mycket saker i det här januariavtalet som drabbar skolan. Som man bara har gått med på som är så jävla konstigt. Men det... För att det är inga politiker som bryr sig om skolan Det är precis samma sagt. Det, det, liksom, det är det som är den röda tråden Det är därför man inte prioriterar folk i vaccin För att mm. i Sverige bryr man sig inte om skola Det är det som är den röda tråden Faktiskt mm. Alltså man gör inte det Det är två miljoner Nej. människor som, av tio som vistas sig varje dag Om du räknar in lärare och barn och elever Och så mm. Nej De andra <laughs> åtta skiter i det De vi har valt att företräda oss skiter i det Ja, jo, men någonstans är det väl lite så Eller framförallt så är det väl så att man tänker att, att det går väl bra ändå Jag tycker den eh, ja, men jag tänker att jag ska komma in på det lite senare eh, i, I de här punkterna som, som jag... Jag har ändå fått en läxa till idag som jag ändå har gjort Ja, och, det här ser jag fram emot, läxförhör, ska vi gå över till det? Och, ja. och så blir det bra <laughs> det blir nog spännande. Karin, nu blir det oförberedd prov. Varsågod, ta fram papper och penna. Sen ska du få berätta. Ja, jag kommer det, inte riktigt du... ihåg vad det, det var för jag kan inte ställa några frågor utan du får bara redovisa. <laughs> det är sånt prov. Jo, men det kommer du visst. Ihåg. Jag fick ju en läxa att jag skulle. Eh, vad heter det? Redovisa. Vi, vi gjorde. På våran skola. En undersökning. En, en väldigt grundläggande undersökning. Om hur eleverna har upplevt. De här månaderna. Med distansundervisning. Alltså det här dryga året. Eh, och vi, det var ett stort batteri av frågor som rör, rörde både kunskap och mon, alltså deras lärande och hur de upplever lärandesituationen. Hur de upplever mm. sin hemsituation, hur motivationen har påverkats, eh, hur deras mående har påverkats eh, och sociala hemförhållanden och sådär. Och, mm. så vi har ett, eh, och vi hade en ganska hög svarsfrekvens ska jag säga. Eh, och sådär eh, och min uppgift var ju att eh, sammanställa frågor, eller lite punkter som man skulle kunna ta med sig av det vi faktiskt kom fram till mm. eh, och eh, som man som skulle kunna vara generella för hela eh, för andra inte bara för oss. Det och vi, och vi hade ju då, det jag har gjort då i hemläxa är ju att jag har, för vi, vi bearbetar ju det här, de här resultaten i våra olika arbetsgrupper och eh, drog sedan generella slutsatser utifrån våra gruppslutsatser. Så det, det är bearbetat på flera olika plan. Eh, det låter lite flummigt men det är inte så flummigt. Mm, mm. Um, systematiskt kvalitetsarbete Om man vill använda ett tråkigt ord <laughs> Ja men alltså Den etiketten kan betyda så mycket bra då söker Att söka är nästan svårt Men det här är ändå något systematiskt Och som kan mm. bidra till kvaliteten För inte bara er utan även för oss Så det här ser jag framåt. emot ja. Och en sak som, är, som, som går då hand i hand Som gör som vi, som vi liksom någonstans uh, Kan slå fast uh, Är ju att vi, alltså vi ser väldigt väldigt tydligt att eleverna upplever att de har fått jobba mer under den här. Alltså de, de upplever själva att de har lagt ner betydligt mer eh, ansträngning. Och att de generellt sett, alltså massor med procent att de har presterat sämre och att motivationen är i botten. Eh, och de upplever att betygen är sämre. Vilket är ju intressant med tanke på att det är, de, de, deras upplevelse av situationen är sådan. Eh, men men där, löver... jag, jag får sammanfatta bara så jag fattar det. Eleverna tycker att de har jobbat hårdare. Att ja. det har gått sämre, att de har lärt sig mindre och de har sämre betyg. Vad är det du säger? Ja. De, ja, men samtidigt har det varit svårare att motivera sig att få saker gjorda. På grund av mm. att deras motivation är så låg. Eh, och samtidigt så stämmer ju inte riktigt deras upplevelse över överens med hur det har gått på ett sätt. Eh, jag tror att du inte heller har missat att eh, det kom en, en, en landsomfattande eh, sån undersökning om att betygen är rekordhöga i år. Eh, i alla fall du har inte sett någonting men jag hade kunnat förutsäga att det var ja. så. Ja, det, det, alltså betygen i årskurs 9 är rekordhöga och vi ser väl på våran skola då att betygen ligger ungefär på samma, alltså det är inte jättestor, alltså det är inte, men de har inte gått ner, det kan vi se. Betygen har inte blivit sämre så som eleverna upplever det, en majoritet av eleverna upplever att de har, har drabbats betygsmässigt men det, det stämmer inte om vi tittar på betygsstatistik. Mm. Däremot, och det här är den viktiga skillnaden, det är mm. att det är en enormt stor skillnad, den skillnaden har ökat mellan den eleven som har fått A mm. och den eleven som har fått, alltså de, de eleverna som fått A och B, alltså de höga betygen, de, de, de, de är liksom där de är, de kan det de kan och det är ganska lugnt. Medan mm. de betygen som de eleverna som har fått E och F mm. de kan i snitt betydligt mycket mindre. Är alltså, du med? Alltså det, det är liksom svagare E än och svagare F än vad ni har mm. förut. Mm. Jag har en teori om det. Mm. Bara direkt nu när du säger det. Mm. Jag tänker att man har gått i skolan i 10 år, 11 år, 12 år Mm. Man har ändå liksom någonstans hittat sin rutin, man vet hur det går till, man vet vad man ska göra. Man har utvecklat någon sorts studieteknik. Kanske mm. inte alls så mycket som man har leverat, men man har ändå utvecklat någon sorts studieteknik. <laughs> ja. Och när man är plötsligt hamnar i en annan situation, där, där skolan är på ett annat sätt, så har man inte så mycket att falla tillbaka på. Nej. Det gör det svårare, det gör att man liksom känner att man sämre. Det gör att man, om man tänker att betygen har med ens görande att, att, att, att göra... Mm. Alltså med medans arbetingssats och så. Att man mm. ser liksom att man ofta är det däremellan. Mm. Så tror jag att man själv ställer sina egna betygsprognoser för eh, liksom så. Och tänker att så här, nej, men jag hade kunnat få högre om jag hade fått göra bättre. Och mm. jag hade kunnat göra bättre om jag hade varit i den miljön där jag har fått utnyttja alla de verktygen och, och liksom strategierna som jag hade haft annars. Eller, så. Mm. eller de stödstrukturerna som jag hade haft annars. Mm. Och att det kanske är skillnaden mellan de som är högpresterande och de som är lågpresterande att de som är högpresterande, de har en bra strategi som de själva klarar. Medan de som mm. är lågpresterande har en strategi som också bygger på att man har vuxna varje dag som ser till en. Hur borde du göra det här? Du borde kunna det här. Man har kanske kompisar som i alla fall ligger på CD som man kan kolla på, som man kan liksom få hjälp av och instruktioner och så. Och att det, det är liksom stödstrukturen mer, kanske strategier, men som ännu ingår i någon vidare förståelse av vad en strategi Och att de mm. försvinner från det. Och att mm. det är kanske är inte inte varför man tror att det har gått sämre än vad det egentligen har. Och förklarar inte varför liksom, skillnaden ökar mer. Så. Mm. Ja, men och sen, sen är det ju också så att om man tittar på, det stämmer också överens med vad UNESCO, den, den rapporten visade just att, att när i kris så dras skillnaderna och olikvärdigheten dras isär, alltså skillnaderna mm. ökar mellan elevgrupper, det ser vi liksom internationellt och det, det kan vi se på våran skola. Uh, mm. liksom det de de, de är, liksom, de är ganska spännande att se att den siffran i procent, även om jag inte har dubbelkollat så är det liksom de, den procenten som inte har eget rum. Den siffran mm. är exakt lika stor som de som upplever att hemsituationen har stört, förstört förans studier. Det är exakt samma siffra. Ja, men såklart, och där kan vi inte prata om så skolans kompensatoriska liksom, effekt på en väldigt väldigt mm. grundläggande nivå. Mm. Men, men man ska passa sig för att säga att den inte äh, finns kvar. Även om den inte är så samma som det kanske var. När skolan var liksom, mer kompensatorisk. Men uppenbarligen så finns det ändå kvar där. För bara för att man får komma till en arbetsplats som är en fungerande arbetsplats för alla. Mer mm. än bara det är att sitta hemma liksom, och vara beroende av att man har tid och rum och uppkoppling och liksom, lugn och ro och så. Mm. är och det är ändå liksom fascinerande i sig alltså om man ska se det från ett positivt sätt så säger du någonting om att den vanliga skolan är ganska bra så som den är mm. och att vi ska ta tillvara på det men det är jätteviktigt att ta med sig in i samtal om, om att liksom luckra upp regelverk för att liksom ha utbildning på distans som, som börjar gälla nu första juli och så det där mm. tänker jag är jätte, jätteviktigt att vara försiktig med, att godkänna så, just av den anledningen att att det, den fysiska skolmiljön är viktig för skolframgång. Ja, men eller hur? Och att, att den spelar väldigt stor roll för väldigt många. Eh, i, i, alltså, ja, men, och att den får en avgörande roll om den inte blir. Ja, precis. Den, den, den, alltså, även om, om du har en, ett okej. Okay, om det är okej hemma så är det väl okej, men, men, men, men det, det, det sabbar väldigt mycket om det inte är okej helt enkelt. Mm, mm. Men, men, men det ser vi ju, och det gör ju också, tänker jag, att man behöver ta lite den här rapporten om, för våran huvudman då, det här är intressant, våran huvudman skickade då, som inte ville delta i våran undersökning. Vi sa till våran huvudman att vill inte du mm. liksom, vara med och göra det här på fler skolor? Vi frågade liksom, och det var de inte mm. intresserade av. Man vill liksom inte göra den här typen av undersökning. Eh, och då ställde vi frågan... Men de skrev ut ett brev till oss och tackade för terminen. Våra mm. utbildningsdirektör och våra nämndordförande där de då ser att betygen är så fina och bra jobbat. Och så tar man det som ett kvitto på att eleverna faktiskt kan det de ska. Och det här pratade mm -hmm. vi jättemycket om för att eleverna upplever att de har fått anstränga sig mer men lärt sig mindre. Eh, vi kan se att betygen inte påverkats samtidigt Nej. som någonstans så behöver vi ta in det, den faktan som ändå finns. Den här holländska studien som gjordes eh, om att, att i bästa fall så kan distansundervisningen kompensera så pass mycket att eleverna inte glömmer det de har lärt sig tidigare. Det är den ena saken, alltså, vi måste någonstans ta in det och liksom sätta det i vårt system att det vi sätter betyg på kanske är det som de presterade förra året en gång till. Det är den ena saken vi behöver liksom någonstans omfamna. Även om, och den andra saken är ju att vi som lärare inte tidigare har skapat undervisning på distans. Vilket gör att det är också svårt för oss när vi ska utvärdera det i form av betyg och översätta det till kunskapskrav. För att vi har ju, lyckats, vi har ju liksom kämpat med näbbar och klor för att skapa någon slags undervisning. Och frågan är ju hur alltså vad är det vi, när vi gör våra prov och när vi utvärderar den så blir det ju lite, vi har ju inte haft några nationella prov vi har inte haft någonting att mäta mot och vi har liksom lite Nej. svårt att, eh, ja det blir svårt när, när det är den undervisningen det är liksom inte ett kvitto, ett utvärderingskvitto man måste titta bakom betygen är du med mig? Ja, ja men jag förstår precis och, och jag tänker att när... Det här kan man se på olika sätt Man kan ju se det som att det är lärare som sätter glädjebetyg Eller skolor som sätter glädjebetyg ja. För att man inte vill att elever ska drabbas av pandemins effekter så Särskilt mm. kanske i de åldrarna Där man söker till gymnasiet Eller man söker till universitetet Och det har liksom långa konsekvenser framåt Men man kan också se det som att Som lärare så förstår vi ändå att Det vi betygsätter är inte görandet Utan kunnandet. Mm. Och många av oss har haft samma elever Under pandemin som vi kanske hade innan I alla fall lite grann innan Eller så Mm. Och, och liksom i grundskolan där, där många kanske gick över på distans vid jul eller liksom där runt omkring, i alla fall blandad distans så har mm. vi ändå ganska mycket erfarenheter av vad de har kunnat sedan tidigare. Mm. Och att man kanske ändå liksom rättvis bedömer såhär, ja men det där är det som jag vet att de kan och nu har jag lite svajigt underlag och då tänker man att så här, de kanske ligger kvar på ungefär samma eller man extrapolerar och tänker så här, då borde man komma ungefär hit och hit och de här liksom underlagen som jag har, de är lite sämre för att uppgifterna har varit sämre och förutsättningarna har varit sämre och så. Vi mm. har ju kanske inte fullt underlag att alla har lämnat in alla fem uppgifter som jag vill betygsätta på, men av de två, tre som jag ser på den här eleven så kan jag se att de är på väg åt rätt håll. Mm. Mm. Och det är ju kanske inte så man ska bedöma men det är kanske är ändå som man väljer att göra för att försöka mm. så gott som möjligt försöka förstå vart de egentligen är mm. någonstans. Mm. Mm. För att menar, om det bara handlar om att se vad är det de gör och mm. bara sätta poäng på det så hade det ju inte varit en särskilt komplicerad uppgift. Utan om man tänker att uppgiften är att försöka förstå sig vad de kan. Av en samlad bedömning av liksom kunskaper. och så Om man tänker sluta av årskurs 9. Eller om man tänker liksom slutet av årskurs 3 på gymnasiet. Eller sluta en kurs på gymnasiet. Så, så, så är ju det ändå... Jag, jag kan förstå hur man kan tänka på det sättet. Och jag är inte säker på att jag tycker att det är fel. Utifrån de situationer som är så. Nej. Och, och jag skulle inte säga att det är en orättvis bedömning. Jag, jag gillar inte att man på organisationsnivå, oavsett om det är en generaldirektör eller en myndighetschef eller liksom en, en, en, en utbildningsdirektör eller en rektor... hur kolla vad bra vi är för att vi har så höga betyg. Nej. För då, då sticker man huvudet i sanden och blundar för att liksom alla kvalitativa mål för 2021 22 och för 2022-2023 mm. minst... Måste vara så här, vi ska reparera, vi ska ta igen, mm. vi ska ha supernoggrann koll på de eleverna som vi har... Så att vi inte upptäcker längre fram att de har liksom några större problem. Så. Och det mm. spelar ingen roll om det är samma elever som du hade under pandemin. Eller om det är elever som har kommit in efteråt För de har ändå upplevt pandemin någonstans. Och det kommer att kräva att vi är liksom extra tålmodiga och extra generösa. Så. Jag kommer tappa det. Karin, jag kommer tappa det på de lärarna som klagar på att liksom elever är så himla svaga de kommande åren. Mm. För att det... Är ingenting som man är rätt att klaga på. Inte i vanliga fall. Du bara med här, kablar upp armarna att jobba där du står. Det är det enda sättet att lösa det. Och mm. det enda sättet att bryta en negativ trend. Men det är ett ännu större problem framåt. Så. Och ja, det, men det är inte ett misslyckande i sig. När vi pratar om liksom organisationsmål och så. Jag alltså sätter mm. upp som målet att vi ska kompensera. Och vi ska ta igen och vi ska reparera. Både social utveckling och liksom kunskapsutveckling. Och så. Det är mm. inte att liksom inte jobba med skola. Att inte jobba med lärande utan... Eller att jobba med några sidoprojekt utan det är ju precis det vi behöver jobba med. Du kanske inte kan ha exakt samma lektionsplanering som du brukar ha i årskurs 4 eller årskurs 8 eller årskurs 2 på ett sätt. Du kanske måste liksom anpassa din undervisning lite och du kanske måste liksom jobba mer med liksom det som vi i alla fall kallar för specialstödinsatser kanske. Fast på liksom gruppnivå för det kommer att hända fler som behöver det. Mm. Men det är inte någonting vi kan göra så mycket åt. Och jag tror att det enda misstaget man kan göra är att antingen blunda för det och tänka såhär, nej den här gruppen kan göra så är helst, det här är ingenting att göra. Eller att man liksom blir stressad och skiter i det för att jag har ett material som jag brukar hinna med. Eller hur? Och båda sakerna är ju en dålig grej och därför så blir man ju så. Alltså jag tror inte att Utbildningsdirektören Eller nämndens ordförande Per Gustafsson i det här fallet I Göteborg Men det, det, jag tänker att det här Det här spelar ingen roll var du är någonstans i landet Utan jag tror inte att våra huvudmän Förstår Hur trött man kan bli som en någorlunda insatt och förstående men lärare, professionell person, när man får ett sånt där tack för terminen brev och där, där man liksom jublar över att det är ändå, fan vad ni har jobbat hårt Betygen blev bra Och inte har en plan Allting som ska rymmas nästa år Ska rymmas inom nuvarande budget Och så vidare och så vidare och så vidare. Det finns liksom inte Någon förståelse för Det som du just nu sa Nej eh, Så det, det, det gör ju att Jag tänker att Har vi lite självbevarelsedrift så, så ska vi inte Eh, vi, ska liksom in, vi, vi måste säga det här hundra gånger vi, att betygen ser ut som de gör det beror på hur vårt betygssystem är uppbyggt och utav, men vi måste göra en djupare analys och gör vi inte en djupare analys då kommer vi att förlora en hel generation och fattar vi inte det då är vi, alltså det är det här när du sa förut lite, liksom så här att svensken skiter i skola. Ja, det är nu, det inte är läge att göra det faktiskt. Det är liksom inte men, läge. Men, och det där tänker jag någonstans. Är så här, jag, jag förstår samtidigt, men ändå ska vända och se det från andra sidan. Att mm. liksom när man sitter och så här skriver sitt rektorstal eller skickar skriver sitt, här, tack för hur, som, eh, terminen, liksom nyhetsbrev till alla medarbetare och så. Det är ju klart att alltså, den sociala kontraktet i det är ju ändå att vara tacksam, att vara hoppfull, att vara berömmande och så. Hade man liksom skrivit bara den grejen, så som vi pratar nu, så hade man också varit så här, ja men vad fan, <laughs> det är liksom är jo, trött, är helt men... slut med det. Men det är en konstform att liksom berömma folk utan att liksom förminska det som ligger framför så. Och det är inte så himla komplicerat i det här sammanhanget för att just nu har alla Sveriges hundratals huvudmän från liksom superoseria friskoleföretag till jättestora kommunala organisationer och allting däremellan till liksom statliga personer territorier. Alla har exakt samma situation framför sig. De skulle kunna copy paste och bara skicka samma brev. liksom så. Mm. Fasen var bra jobbat vi har tagit igenom ett år som vi inte trodde var möjligt skulle kunna vara värre än det förra. Men oh, ser det var det. Men nu äntligen ser vi ljuset i tunneln och här ser vi fram emot det här och det här. Och Först ska ni få en avkopplande sommar, och sen ska vi kobla upp ärmarna och ta tag i allting som finns kvar att ta tag i. Och det kommer vi göra tillsammans för det här och det här och det här. Eller hur? Det är ju liksom inte är med. Med de här och de här, här och de här och de här pengarna och de här och de här och de här förutsättningarna. Om för ja, man är ju... en person som bestämmer pengar och förutsättningar. Men annars får man ju liksom bara att vi ska se till att göra det bästa av det vi kan. Jo, så det är ju alla människor längs med vägen som, som kan påverka det. Nej, men är det är man huvudman, en människor som kan det. Men är man huvudman, då har man ju pengarna. Alltså då är man ju ändå någonstans, är man nämndens ordförande, då är man ju faktiskt politiker och då har man pengarna. Någonstans. Ja, hur man prioriterar pengar, absolut. Ja. Så du. Så är det. men i alla fall jag tänker att, så att där, där har vi liksom de två första punkterna att skillnaderna mellan F och A är större och att man vi måste göra upp alltså man måste göra en djupare analys än att bara titta på betygen. Det är liksom de två grejerna som jag vill se. Sen är en jätteintressant eller jättejobbig punkt. Om du tänker liksom de som har fyllt i om man, det hade en skala liksom man kunde fylla i och där liksom de som kryssade, vet du hur många andel av de eleverna som kryssade mest, alltså maxat liksom på frågan att, att pandemin har påverkat elevernas mående negativt. Alltså mest, om man, så långt man kunde komma. Vet du hur många hög procent det var, om du får gissa som, som tycker att de själva har påverkat så mycket som det går att uttrycka liksom så. Ja. Eller är det gruppen över, kommenterar med elever överhuvudtaget eller kommenterar de sig själva liksom. De, alltså jag har påverkat, mitt mående har påverkat. Ja precis, precis. Ja men jag tänker att det är ganska många. Eh, vad jag förstår av mental ohälsa så skulle jag säga att det kanske är i normala fall kanske 10% så säger jag kanske 20 typ. Vet du, vet du, alltså de, de, det är 65% som svarar att de mår sämre nu än innan pandemin. Alltså max, alltså på den, jag instämmer helt på De Som håller. verkligen håller med i det. Så? Mm. Okej, okej, men jag fattar. Så att alla, de är helt säkra på att de, det är 65% som är liksom helt övertygade om att de själva mår sämre. Ja, men jag fattar. Mm. Det och sen har vi är då de... dåligt. Jag känner nog igen. Jag, jag tror att det är så i hela samhället. Mm. Inte för att det är för minskade siffran, men Ja, jo, men det, det är väl klart att man mår sämre. Jag hade kunnat nu? svara liksom lite. <laughs> jag kan svara att ja, det ja. gör jag väl. Men, men, men och tar vi de två, alltså de som, som säger att deras mån inte har påverkats alls, de finns inte. Nej, det är klart att vi inte är. Och det, men jag tycker det är ganska men det betyder ju någonting i det. Att vi har liksom, och då ska vi lägga till vårt eget månd och vår egen frustration i det eh, som lärare. Eh, men det, det, det vi liksom pratade om då som vi kommer att göra till hösten när vi lägger ihop mm. de här tre punkterna. Eh, det är ju att vi, vi brukar ju ha ett kartläggningssamtal med de som kommer i år ett. Du vet, att mm. lära känna samtal. Det kommer vi att ha med årskurs två- och årskurs tre också. Mm, ja, men det är smart. Ett sånt, eller liksom... Hur är läget? Vad behöver du? Vad ska vi göra? Alltså, du vet, vad kan vi göra för mm. dig? Är det någonting? Hur ser det ut hemma? Kan vi liksom, har vi missat någonting under pandemin? Vad är det som funkar? Vad är det som inte funkar? Alltså så, mm. det kommer mm -hmm. vi... Och det tror jag är en skitbra grej, faktiskt- att få koll på, du vet första veckan, få koll på hur det är läget här. Uh... Det är ett enormt stort projekt om man är på en stor skola, men jag tror verkligen att det är en värdefull grej att göra. Att man tänker att det är viktigt att öka upp liksom, eh, allting som ryms in i någon sorts socialt ansvar som skolan har, alltså mentorskap och så. Mm. Att det oh, jag... betyder mer, det är färre saker som bara flyter på. Liksom. Ja, det tror jag bra. Ja, men och, och jag tänker också och i det ligger ju också att vi kommer att lägga in eh, samma föräldramöte som om vi nu får ha föräldramöten på plats så kommer mm. vi ha det för både årskurs ett och två för årskurs två fick ju aldrig komma Nej, eh. ja, men alltså jag, jag tycker det är bra, jag tror man ska se sådana åtgärder på två nivåer dels mm. liksom, vad gör vad gör man i termer av bredd och mm. liksom då tänker jag sig hur organiserar man lärare och liksom arbetslag och liksom Både de här möten och allt det här som vi pratar om. Mm. Men också, vad gör man med att tillgängliggöra det som vi brukar kalla för liksom någon sorts spetsinsats liksom vad gäller EHT och liksom tillgång till kuratorer mm. och så? Vi mm. mm. skulle liksom behöva flytta. Hur många som helst av folk som jobbar inom, liksom, eller som har någonting, det så här, socialt arbete och kuratorer och så, mm. och liksom de kompetenserna från där de är i många fall till skolans värld mm. i, i alla fall ett år. För att dubbla upp liksom alla människor som jobbar med det, mm. hade vi behövt göra i ett eller två år för att liksom, mm. inte bara det, få konsekvensen att det här får lärarna lösa. Liksom. Eller hur? Eller hur? Det vi, behövt och vi behöv, Men alltså om, om du tänker att den, det vi kan göra på vår skola är den typen av grejer. Men att 65% säger att de mår skitdåligt i princip av, av den här mm. pandemin. Det betyder ju att vi har en hel drös som vi kommer att behöva eh, göra insatser som inte skolan räcker till för. Mm. Eh, och som, som, som troligen inte heller kommer att orka liksom, att motivera sig själva tillbaka. Det kommer inte mm. vara så att det, genom ett trollslag kommer att, att eh, bli bättre för elevernas eh, mående. Så många elever mår så eh, dåligt eh, så, så, finns, så är det, in, det är inte så att det naturligt kommer att finnas i dem. Att bara skolan öppnar igen så kommer motivationen komma tillbaka som ett trollslag. Och de kommer att nej, nej. må bra igen. Utan det här kommer att krävas insatser som, som är på, liksom en, på en gruppnivå på ett sätt som, som, som jag tror... Vi inte heller kan underskatta. Utan jag tror vi kommer att stå inför det till hösten. Att vi, vi, vi kommer att undra lite. Men oj då, det här kom inte automatiskt. Utan det här krävdes liksom ett arbete. Eh, mm. Mm. Eh, Nej, och, och det är spännande. Bara det. Eh, och sen har jag min sista punkt. Som jag ändå ja. tänker att vi ska eh, ta med oss. Och eh, det, det, det här är en punkt som egentligen är olaglig. Det är roligt. Spännande, det kan ju vara både bra och dåligt. Ja, där, men, <laughs> nej men, men det som har blivit väldigt, väldigt tydligt. Och det kanske bara är... Mm. Alltså i... i eh, i skolans värld, och framförallt på gymnasiet, och det här tror jag är ett gymnasieproblem, så är det ju så att, ja det är ett gymnasieproblem eftersom vi har kursbetyg. Och då är det ju så att, har man, får man ett F, F, då ska eleven läsa om hela kursen. Så står det i liksom, bestämmelserna. Ehm. Och det stämmer ju bara, det är ju en sanning med modifikation om man ska vara ärlig. För att det är ju så att får du ett F så, så vet ju oftast läraren. Alltså är det så att du har liksom missat ett visst, det är väldigt sällan det är så att eleven har missat liksom. Att, att eleven får F på grund av att den inte har, alltså att vad det är som fattas, det är väldigt konkret och tydligt. Det finns liksom en, en plan där. Det här, är det, det här är det. kunskapsområde som behöver tränas. Eleven för F för att den, den håller inga muntliga presentationer. Eleven för F mm. för att den inte. Och då ska den ju inte träna skriftlig framställning om det är muntlig presentation som är problemet, till exempel i svenska. Nej, precis. Ja, det är uh, det är rimligt och då är det, ju inte, liksom, det är inte värt att eleven läser om hela kursen så som det står i regelverket. Utan man fokuserar ju på eh, liksom det som, som, som brister. Och eh, i den här liksom, floran av kompletteringar och pusslande som vi har hållit på med för att kunna sätta våra betyg. Mm. I, I vår välvilja och, och i liksom det blir ju en pandemikonsekvens att ja, men den eleven hade snuva, kunde inte komma in, nu ska den komplettera. Och som liksom har varit en, mm. Mm. alltså jag lovar dig, det har varit en jävla bonanza i olika kompletteringstillfällen och eh, sätt att, mm. alltså du vet, pussla ihop de här betygen. Eh, och i det så har det ju blivit väldigt tydligt att vi behöver liksom strukturera upp det här med vad det är som fattas för att få de godkända betygen. Dels behöver vi strukturera upp hur vi kompletterar och när och hur en komplettering går till och hur, ja. hur länge man kan hålla på med det. det. Det är ju otroligt svävande skrivet i våra styrdokument men det måste vi ha en plan för för det går inte att hålla på så här Liksom i ett normalt tillstånd. Men vi har Nej. ingen sån riktig plan. Har ju inte haft innan utan det har man liksom löst lite för sig själv. Eh, och det har ju blivit jättetydligt att vi skulle behöva ha en sån plan. Men också en sån strukturerad plan för vad det är som faktiskt fattas när en elev får F. Eh, även om det då i lag lagen står att man ska läsa in hela kursen. Så är ju det Extremt korkat om eleven ska göra det. Om det, är, om det inte bara är liksom en viss kunskapsområde som eleven. Ibland kan det ju vara så att eleven behöver läsa om hela kursen. Men det är Men ju inte korkat. Det är så. Även utan pandemin. Alltså, eller eller ja. vad är det jag inte fattar? Varför, varför är det systemet på det sättet? Vad är meningen med det? Nej, det vet jag inte. För att det inte eleven ska. För att ett satt betyg ett satt betyg och för att då inte man ska få en F-skuld tror jag. Det här fuskar ju varenda skola med. Det finns ju inte en skola som inte har, alltså där man inte pratar om men vad ska eleven göra för att få upp, mm. du vet, det, det, här blir, det här är ju en diskussion mm. men lagen är skriven så att det inte ska finnas en sån plan men vi, i just, det här är ju korkat även innan pandemin men vi har inte haft en sån strukturerad plan för det här. Mm. Men det har blivit extremt tydligt under pandemin att vi måste ha det. För att det här, det blir absurt annars. <laughs> Om vi ska hålla på. Ja, verkligen. Och det blir väldigt, väldigt mycket ner till den enskilda läraren som då har eleven i nästa kurs att liksom lösa det eller så blir det upp till eleven själv så ser det ut på väldigt väldigt många håll att det är eleven själv som ska bära då den här F-betyget och så ska den reda ut det mm. men det kommer ju, men en elev som får F är ju oftast en elev som inte liksom kanske reder ut saker det ligger ju i sakens natur liksom. så att på något sätt så, så tycker jag ju att eh, Ja, det där måste vi ta tag i även om det inte är inom regelverket så måste vi ha en plan för hur vi gör det. Alltså hur man läser upp ett F och varför. Uh, och inte att det är att gå om hela jävla kursen igen. <laughs> Nej, men verkligen. Men det blir nog mer så ett par år framöver. Och i brist mm. på bättre system så får man ju i alla fall något säkert som heter på själv. Mm. Men det bästa hade varit om systemet ändrades, om det gick så att det <laughs> var tydligt liksom för alla. Eller det, det känns ju inte riktigt bra att man uppfinner det hjulet från början. Men, men så är det. Mm. Karin, det låter ändå som att det finns ett intressant eh, arbete vidare utifrån det du beskriver. Jag tar till mig mycket av det du berättade. Och jag tror att det går att översätta till olika skolformer, olika liksom, huvudmän, olika verksamheter och så. Mm. Jag tror att det finns en hel del att fundera på. Jag har börjat mm. en lista med saker jag vill komma ihåg till hösten. Och det här mm. är absolut delar av det. Mm. Eller hur? Det känns ändå som att det är, men det är samtidigt så är det ju lite så sådär att Åh, vi går på sommarlov och vad jag ska chilla i sommar så jag orkar det hösten. Ja, ja, ja, ja, ja, alltså verkligen. Jag är så, jag ser så mycket fram emot. När vi spelar in det här avsnittet så har jag 20 timmar kvar kanske. Mm. Tills dess att jag kan gå på semester och det ser jag så mycket fram emot. Så jag är mm. inga som helst lyftande att jag ska ta till mig det du säger just nu. Mm. <laughs> Utan jag, jag, jag pratar och jag hör och jag antecknar och så återkommer jag till det här efter att jag blivit människa igen. Eller hur? Det är min plan. Du Karin, det var himla roligt. Jag ska berätta grejer för dig på slutet av det här avsnittet, som alltså nu. <laughs> vi <laughs> ja. brukar ju släppa 20 avsnitt varje säsong. Det är Aa. avsnitt 260. Aa. I höstas var det som du var och det gjorde att vi bara släppte 18 avsnitt. Mm. Vilket innebär att den här terminen har vi släppt, den här terminen, den här säsongen har vi släppt 22. Vilket gör det till den mest produktiva säsongen vi har haft i 13 säsonger av den här podcasten. Det är ändå någonting att fundera på och ta med sig, men inte fundera så mycket på det. Man kan registrera det och tänka att vi har gjort någonting som eh, vi inte har lyckats med förut. Vart Eller 10% mer effektiva i vårt poddande än, än normalt. Det är ändå någonting att ge sig själv en liten på. Och så tycker jag att vi checkar ut för semester. Och så hörs vi igen. Ja, någon till dess att det börjar dra igång helt enkelt. Det gör vi Jacob. Ta nu en superskön semester. Så eh, ses vi. Vi tar upp den här bollen. Där vi eh, lägger den nu. Eh, I augusti. Det gör vi. Ha det gud, tack. Ha det fint. Vi här i skol-Sverige, båda som handlar om en svensk